Junimea discurs politic și discurs cultural. 1 roman preliminarii. Unu arab câteva imagini standard. Pagina 47. Aproape toți istoricii literaturii române de la Tudor Vianu și Eugen Lovinescu și până la G. Călinescu, Nicolae Manolescu și alții au aceeași părere asupra importanței majore a societății literare Junimea pentru dezvoltarea culturii române moderne. Fondată la Iași în 1863, ea i-a reunit pe cei mai importanți scriitori și intelectuali ai Moldovei și mai târziu ai țării întregi, deva de fiind constituirea unei filiale la București în 1876. Către sfârșitul secolului, reuniunile sunt tot mai rare, după care, încet încet, această societate își încetează activitatea pe nesințite. Aceiași istorici literari sunt de acord asupra următoarelor imagini standard ale Junimi, conform cărora ea a fost, UNU, o societate de egali pe care Titu Maiorescu o domina exclusiv datorită în altelor sale calități intelectuale și în care politicianul Petre Carp nu avea aproape niciun rol. 2. O mișcare care a pus bazele literaturii române și care a ordonat cultura și viața socială, impunând câteva adevăruri esențiale. 3. Un grup de tineri prieteni buni, solidari unul cu celălalt, dezinteresați și serioși sau veseli după caz. 4. O mișcare care a avut dreptate în toate polemicile sale și ale cărei idei și evaluări au fost foarte corecte, în ciuda faptului că performanțele câtorva scriitori, membrii ai grupului, ca și istoria literară, nu au confirmat uneori previziunile Junimii. 2. Arab. Un alt punct de plecare. Junimea ca grup de presiune. Pagina 48. Aceste imagini standard pe care le simplific puțin pentru necesitățile argumentării, dar care pot fi cu ușurință susținute prin multe citate, sunt, în opinia mea, imagini pe care Junina însăși le-a construit și pe care a știut să le impună opiniei publice atât prin teoreticienii săi cât și prin criticii literari al diferitelor generații post-junimiste. Junina a folosit în mod conștient aceste imagini în scopuri strategice. Ar trebui, deci, străpunse aura mitică de care ele sunt învaluite și care nu este de cât un efect de percepție întârziată pentru a vedea ce a fost realmente junimea în epocă, un grup care acționa politic și cultural spre a-și impune vederile. Notă! Ar fi interesant de studiat aceste mituri, geniul nefericit, copiii naturii pierduți în lumea urbană, etc. Sunt mituri romantice care au bântuit imaginația burgheză de la Maiorescu până la Călinescu, deci până după dispariția romantismului. Aceste mituri au fost prea puțin studiate ca atare, ca produse ideologice, adică și acesta e poate unul din motivele pentru care intelectualii români și opinia publică își trăiesc și astăzi trecutul în mod mitic. Am încheiat nota. După părerea mea, o astfel de perspectivă asupra Junimii nu are nimic denigrator. Prin chiar logica dezvoltării sale, orice grup politic, partid sau literar, cenaclu, este obligat să acționeze ca grup de presiune și își menține coeziunea, identitatea, apărându-se și atacându-și adversarii. Scopurile sale sunt în mod natural acelea de a ajunge la putere și de a o păstra o perioadă cât mai lungă cu putință. De altfel, Junimea nu avea un comportament diferit de al adversarilor săi, care utilizau Aceleași deși Junina le-a folosit mai bine decât orice persoană sau grup rival. Talentul polemic al membrilor săi și mai ales perfecta organizare a grupului au reușit să convingă generațiile următoare că imaginile lansate de junimea despre ea sau despre adversari aveau valoare de adevăr obiectiv. În fond, în istoria culturală românească s-a petrecut, de fapt, o manipulare teoretică perfectă. S-a luat drept referent, drept realitate, ceea ce nu era decât un efect al scriiturii. Iar asta nu este o greșeală a junimii, ci mai degrabă un merit, meritul celei mai bun orator. Pe acesta, după părerea mea, se cuvine să-l admiri, dar nu să te lași acaparat de el. Meseria de istoric cere depășirea aparențelor. Trei Arab. Vechile perspective ideologice. Pagina 49. Sincronizarea dintre ideologia și acțiunile Junimi a fost înțeleasă ca atare de către contemporani și studiată de către Garabeti Brăileanu, Eugen Lovinescu, Ștefan Zeletin și recent de Zeornea și alții. La vremea sa, Lovinescu a dezvoltat estetica, dar nu și politica Junimii, în timp ce Zeletin a combătut această politică în numele liberalismului, iar Ornea în numele unui marxism atunci pe cale de transformare. El își scria prima lucrare în 1966 la începutul unei perioade de liberalizare a comunismului românesc și chiar ideea de a putea dedica mișcării junimiste o carte fie și de critică a fost văzută ca o realizare importantă. Totuși exista în carte un rest de dogmatism și o oarecare sărăcie teoretică care, din fericire, au dispărut la cea de-a doua lucrare a sa, 1978. În studiile ulterioare ale altor autori de orientare exclusiv estetică sau aproape, aceste abordări sociologice extrem de utile, în ciuda eventualelor rezerve care se pot exprima astăzi, au fost aproape uitate. Patru arab, abordări noi, dinspre sociologia cunoașterii către semiotică. Pentru descoperirea sensului global al acțiunilor Junimi este necesară, fără îndoială, o abordare sociologică. Aceasta însă nu trebuie să se oprească la susținerea postulatului simplist, că literatura reflectă societatea și exprimă interesele unei clase anume. Desigur, Junima a fost un grup conservator, iar membrii săi, fiecare în felul său, au participat cu toții la elaborarea doctrinei sale conservatoare. Nota. În ciuda eforturilor de a-l recupera pe Eminescu, Conform, de exemplu, prefața lui Al Oprea la volumul 9 din operele lui Eminescu, care sunt mai degrabă tot atâtea semne ale culorii politice a momentului, trebuie să recunoaștem odată pentru totdeauna că cel mai mare poet român al secolului XIX a fost și cel mai conservator ideolog al său. Prin xenofobia lui, ca și prin alte atitudini pe care nu le pot analiza aici, Eminescu se situează, de, de fapt, la dreapta lui Carp și a altor conservatori luminați. Am încheiat nota. Mișcările conservatoare erau active în epocă în societatea și cultura Angliei și Germaniei. Omologii români s-au inspirat din ele, nu-mi propun să mă ocup aici de aceste aspecte, dar conservatorismul român este în primul rând rezultatul unui dinamism social local. Nu este atât de important că el îl reflectă ca atare în texte, ci că îi conferă o formă și o ordine conceptuală. Articolul meu se înscrie în linia Proiectului Global al Sociologiei Cunoașterii, al lui Karl Mannheim se scrie Capa r l -man -n -n 1927, 1929, 1935, 1936 și al discipolilor săi și în sociologia formelor simbolice a lui Pe Bourdieu. Bourdieu. Ambii încearcă să depășească anumite aporii marxiste. Da. De asemenea, țin seama și de semiotica discursului a lui A. Se scrie Grey Mas, 1976-1979, care ne poate ajuta la clarificarea problemei producerii sensului social. Vom încerca, deci, să regăsim anumite experiențe originare prin care istoria unui individ, membru al junimii, întâlnește pe cea a grupului său. Pe de altă parte, textele pe care le produce individul vor fi privite ca o manifestare a gândirii colective, aceea a grupului și plasate în cadrul acțiunii, strategiei și luptei care aveau camiză puterea atât în interiorul grupului junimii cât și în afara acestuia. Nivelul preferat al analizei este intertextualitatea. Sperăm că un anumit ideologem va putea fi degajat urmărind constituirea sensului său pe măsură ce este atestat și exprimat uneori diferit în mai multe texte. 5. Arab. Inteligenția încercare de definiție. Pagina 50. În România se petrece către 1881 o anumită diferențiere a inteligenției, concomitent cu o redistribuire a grupurilor sociale și a tipurilor de discurs. Niciunul dintre aceste fenomene nu poate fi înțeles fără studiul celorlalte. Conceptul de inteligenție poate da naștere uneori confuziilor. Urmând explicațiile lui F. Venturi, 1972, K. Mannheim 1935, a Goldner se scrie Gooldner 1979 R. Debre, se scrie Debra Y, 1979 și alții, eu voi desemna aici, prin inteligenție, în sensul larg al cuvântului, o fracțiune din clasa dominantă care nu participă la conducerea societății. Ea se compune din 1. O inteligenție înalt performantă, pe scurt, din intelectuali, de orientare umanistă, citez, al căror rol recunoscut social este de a face publică o opinie individuală cu privire la problemele sociale, independentă de procedurile civice obișnuite cărora li se conformează cetățenii de rând. Am încheiat citatul din R. Debre. După Gultner, o astfel de opinie este întotdeauna formulată într-un discurs critic. 2. Profesii intelectuale liberale, pe scurt, tehnocrați, care nu manifestă ambiția menționată anterior. Artiștii, în cazul nostru, scriitorii, sau cel puțin unii dintre ei, membrii ai Juninii, precum Eminescu, de exemplu, vor fi considerați aici, conform chestiunilor care ne interesează, intelectuali în sensul menționat mai sus. Din potrivă, cadrele și politicienii fac parte dintr-o facțiune a clasei dominante care participă la conducere și nu din inteligenție. Această diferențiere, mai mult sau mai puțin generală, Secolul XX s-a născut încă din secolul XIX în mai multe țări, printre care și România. Junimea, conform ipotezei mele, ne arată o atare diferențiere a grupurilor și a programelor ideologice în perioada cuprinsă între sfârșitul anilor 1860 și sfârșitul anilor 1880 și care devine apoi definitorie pentru societatea burgheză din România. 6 Arab, o lectură circumspectă, chiar bănuitoare, pagina 51. Mă voi ocupa aici de un discurs sociocultural, cel al Junimii, care este și un metadiscurs sistematic. Acest metadiscurs își definește, justifică, arată, dar și ascunde sursele, temele, scopurile. El produce o teorie, dar și o știință a clasificării discursurilor, în interiorul căreia anumite tipuri sunt acceptate, iar altele excluse. Acest metadiscurs este un discurs colectiv, ceea ce contează este, prin urmare, analiza organizării grupului locutor și raporturilor sale cu restul societății și apoi analiza discursului însuși, ale cărui constrângeri sunt puse în evidență chiar de structura subiectului colectiv, în cazul de față Junime. Cu alte cuvinte, acest discurs trebuie recontextualizat, repoziționat conform finalității acțiunilor grupului. În consecință, nu va fi nici de cum vorba despre calitatea obiectivă a acțiunilor sale, ci de procesul lor de obiectivare, deci despre acele atribute stilistice și marci valorice care sunt plasate în text în mod intenționat, atât ca operații cu scop persuasiv, cât și ca tehnici de argumentare. Trebuie, deci, păstrate rezerve față de textul ca atare. Este necesară dezobiectivarea lui, găsirea în profunzime a deicticelor care lipsesc la suprafață, amprenta individului și a subgrubului său, a subiectivului și ideologicului. Acestea au fost șterse din discurs, din rațiuni de strategie a grupului, rațiuni de organizare a unui show, din preocuparea de a face credibil un adevăr care se arăta cu greu gol-goluț. 2. Roman. Structurile grupului. Unu Arab. Junimea. patru Definiții. Aș vrea să definesc Junimea ca 1. Grup de presiune, 2. Un intermediar între societate, politică și cultură, 3. Un microunivers univers închis în el însuși, 4, o mică lume autonomă. Aceste definiții corespund la patru grupuri de funcții care se întrepătrund, uneori se contrazic, dar cel mai adesea se susțin reciproc. Ca grup de presiune, junimea luptă cu adversarii săi și, prin urmare, ține seama de oportunitatea unor acțiuni sau afirmații în jocul politic. Pe de altă parte, grupul atribuie membrilor săi anumite îndatoriri și poziții în lupta generală și își folosește susținătorii pentru influențarea și controlul vieții publice. La acest nivel strategic, relațiile externe ale grupului le domină pe cele interne, constitutive, iar eficacitatea unei acțiuni devine mai importantă decât specificitatea ei în ansamblul celorlalte. Din potrivă, în cazul junimii ca microunivers, cea mai mare importanță o are ierarhia în interiorul grupului și diferențierea acestuia în subgrupuri care au adesea interese specifice divergente. Ar fi interesant de studiat aici limitele toleranței ale loialității, rupturii, ereziei și dezertării, egal trădării la junime. Ca intermediar între societate, politică și cultură, junimea este o școală de cadre care produce susținători și îi plasează sistematic în toate domeniile vieții publică. Oblige. Ea este sau devine o infrastructură socială sau, altfel spus, o mafie care le asigură membrilor săi locuri de muncă și ascensiune socială sau ajutor, cerându-le în schimb o disciplină perfectă. În sfârșit, Julina este o lume în sine în care membrii, mai ales în perioada Iași, se întâlnesc mult, se leagă prin relații complexe de dragoste, prietenie, căsătorie, familie, dar și de interes. O lume care cunoaște o formă specifică de conviețuire, de distinție elitară, o society unde se observă reguli stricte. 2. Arab. Cele trei cercuri interioare, conducători, guvernanți și executanți. Pagina 53. Cei cinci fondatori, Petre Carp, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, Iacob Negruții și Teodor Roseti, beneficiază într-un fel de dreptul primului venit. Carp este primul junimist care intră în politică, urmat de Rosetti, Maiorescu este ideologul grupului, Negruții, redactor la convorbiri literare, revista Junimi, iar Pogor, proprietarul tipografiei revistei. Ei cinci ocupă astfel pozițiile cheie ale Junimi. De asemenea, ei dețin posturi importante în viața publică din Iași, la universitate, în magistratură, în învățământul secundar, în presă și la biblioteca din Iași. Odată primele breșe deschise, cei cinci vor promova alți junimiști în aceste domenii care vor deveni zona rezervată grupului. Pe de altă parte, Carp, Maiorescu și Rosetti sunt singurii junimiști care joacă un rol politic semnificativ la nivel național, acela de ministru și prim-ministru alți membrii ca Iacob și Leon Negruții vor fi simpli deputați sau se vor mulțumi cu puterea locală în Iași. În afară de CARP, toți exercită pe lângă politica activă și profesiuni liberale, mai ales profesori la universitate, magistrați, avocați și de aceea se bucură de prestigiu și influență asupra electoratului, a clasei înalte și mai cu seamă a tinerei generații. Așadar, CARP, Maiorescu și Rosetti formează primul cerc al junimii. Ei sunt conducătorii grupului. Vom vedea imediat că Petre Carp a fost adevăratul conducător politic al grupului, Maiorescu fiind mai degrabă ideologul său, în vremea ce Rosetti va aluneca spre un nivel inferior. Cel de-al doilea cerc este cel al guvernanților, care exercită atât profesiuni liberale, cât și o activitate politică de rangul 2. S-ar putea spune, conform terminologiei propuse la început, că există o anume circulație între gruparea conducătoare a clasei politice și inteligenția, ca și între intelectualii și tehnocrații din inteligenția. Mai trebuie spus că, la început, această diferențiere nu funcționa. Junina era pur și simplu un grup organizat al inteligenției, dar că mai târziu se va produce și diferențierea internă. Pentru moment este suficient să spunem că, la sfârșitul anilor 1860 și începutul anilor 1870, se creionează deja o ierarhie a conducătorilor, guvernanților și a unui al treilea grup pe care l-aș numi al executanților. Cercul executanților va fi format din tineri de origine mai modestă, mici boieri de țară, proprietari de terenuri, burghezi, inteligenția, aflați în căutare de protectori puternici. Unii dintre ei au studiat în străinătate, dar nu au finalizat studiile, vezi Eminescu sau Slavici. Maiorescu insistă pentru intrarea lor în mecanismul reproductiv al grupului pentru a Ținerea de diplome care le-ar fi asigurat postul de profesor la universitate și ar fi plasat astfel pe orbita celui de-al doilea cerc, acela al guvernanților viitori. Ori aici se produce o primă ruptură în omogenitatea grupului. Eminescu și Slavici nu urmează cariera proiectată de patronul lor și se întorc în Iași fără diplome. Este o ruptură de contract care clarifică natura acestuia. Este evident că strategia Junimii era de a pune la punct un sistem de echivalență și de transformare reciprocă a științei, savoar în putere pouvoir. Știința acumulată dincolo, la Berlin, Viena, Paris, devine o sursă de putere aici, la Iași, și o legitimare a oricărei pretenții ulterioare de putere. Totuși, mecanismul nu era chiar atât de simplu, pentru că știința neomologată printr-o diplomă nu declanșa același sistem de promovare. Pe de altă parte, existau deja corecții aduse sistemului în ciuda rigorii oficiale. Nicu Gane și Leon Negruții accept la puterea locală în ciuda lipsei diplomelor. Forța grupului aflat la putere se intersectează deci cu regulile instituționale. Eminescu și Slavici nu aparțineau însă establishmentului și nu aveau nici diplome. Rezultatul? Promovarea oficială lui este interzisă. Ei corectaseră totuși nesocotirea contractului cu Maiorescu prin alte dovezi de loialitate. Eminescu militase în cadrul grupului studențesc România Jună de la Viena pentru programul Junimi, iar Slavici lucra pentru Junimea în Transilvania. Ei doi sunt astfel exemplele expansiunii spațiale a Juninii, crearea de sucursale în afara Iașului, în mediile studențești străine. Acest fapt conduce în final la promovarea socială a celor doi studenți răi, dar la un nivel mai scăzut, jurnalism, literatura, și niciodată în politica activă. Se poate trage astfel concluzia că doar știința omologată și puterea tradițională sunt admise ca surse ale noii puteri. Știința neomologată este direcționată către cariere profesionale, evident, admirate, vezi opinia deosebită a lui Maiorescu despre poetul Eminescu, dar numai mult. Conform ierarhiei oficiale a grupului, acest al treilea cerc cuprinde executanța ai programului junimist, tehnocrați care îl aplică în meseria lor fără a emite pretenții nici asupra elaborării ideologice, nici asupra supremației politice. Executanții, lingviști, istorici, poeți, oameni de teatru, jurnaliști, etc., se bucură de stima, dar renunță în schimb la puterea politică și la conducerea ideologică. Logică. Pentru ei, utilizarea socială a științei este blocată. Aceasta nu se transformă în putere. Junimea le hărăzește cariera de tehnocrați. Vom vedea că unii dintre ei, refuzând să devină tehnocrați, vor fi intelectuali care se ignoră. Trei roman, strategii juniniste. 1 Arab, prezentare de sine, pagina 55. Junimea începe printr-o prezentare a sa și un discurs informativ, conferințele, prelecțiuni asupra unor probleme de filosofie și știință, care atunci erau la modă sau deveneau prin intermediul acestor conferințe. Destinat în altei societăți aiașului, acest discurs este tipic juninist. va membrii din inteligenția întorși de curând în țară după frecventarea unor universități străine, își arată știința în fața grupului social destul de tradițional din care fac parte. Este un mod de a forța recunoașterea meritelor pe care le au în ciuda Ei se comportă ca inteligenție, un subgrup al aristocrației care etalează în fața acesteia din urmă știința europeană, non-politică și non-revoluționară, deci o știință care nu are nimic neliniștitor. În același timp, aceste conferințe creează un public intelectual român care furnizează la rândul său noi membri, flatați că au fost acceptați într-un grup de calitate. De fapt, junimiștii îi oferă în în alte societăți atributul distinției sociale și primesc în schimb statutul de elită socială, o justificare reciprocă a competențelor în pact sociocultural între inteligenția și aristocrație. 2. Arab Rupturi după câștigarea reputației, Junina pornește la atac, publică revista Convorbiri Literare și începe elaborarea unui discurs propriu, cel de fondare. Era la un an după urcarea pe tron a prințului Carol de Hohenzollern și adoptarea Constituției prin care se instituia statul modern. Partizani convinși ai lui Carol și ai Constituției, la care nu admit nicio modificare, juniniștii se întreabă totuși dacă nu cumva cultura și societatea construită pe aceste baze nu sunt false. De fapt, aceasta este contradicția care le va atrage curând acuzația că sunt un grup antinațional în cultură și intelectual în politică. Junimea se va defini împotriva celor două doctrine dominante în epocă, liberalismul vechilor revoluționari de la 1848 și al partizanilor lor din facțiunea Ioșeană și curentul latinist al filologilor. Aceste două doctrine sunt atacate pentru raționalismul lor și pentru că susțin cu programe abstracte societatea și limba, considerate de Junimea fenomene absolut naturale. Deși mai ar fi putut găsi un aliat în Simeon Bărnuțiu, mort în 1864, sau printre elevii săi, datorită esteticii de inspirație kantiană, îi atacă totuși teoriile lingvistice și juridice. Pe de altă parte, Bărnuț, Iuca și Laurian continuau într-un sens ideile lui Petru Maior, un strămoș al lui Ion Maiorescu, tatăl lui Titu, care la vremea sa își modificase numele pentru a marca această înrudire. Ion Maiorescu, ca și Simeon Vărnuțiu, participase activ la Revoluția de la 1848. Suntem tentați să conchidem că, pentru a se afirma, Titul Maiorescu trebuie să-și nege violent originile și, de asemenea, idealurile generației tatălui său. Se vorbim de o revoită împotriva tatălui Titu Maiorescu. Oricum, Julina dorește să se definească prin ruptură de generația precedentă și de prelungirile ei în propria generație și nu prin continuitate și alianță, văzute de departe unele conflicte par astăzi artificiale, de exemplu, conflictul cu HDU. Asemenea rupturi sunt reprezentate mereu sub forma unor dezacorduri științifice în filologie, etimologie, gramatică, știință juridice, stil, presă, literatură, instituții sociale sociale și culturale, și nu politice sau personale. Junimea susține că viciul fundamental al culturii române este neadevărul prezent în toate aceste domenii. Maiorescu face atent distincția între autori, demni de toată stima, ca Petru Maior, și operele lor. Este un mod de tăgadă care relevă strategia argumentativă a Junimii amintită mai sus, procesul de obiectivare al aserțiunilor proprii. Exemplele din lingvistică ale acestei polemici au fost singurele pe care știința le-a sancționat mai târziu în mod integral. Critica pe care care o face literaturii sau revistelor și anumitor instituții, rămâne însă contestabilă. De fapt, se ne socotește întreaga cultură și literatură română, cu excepția poeziei populare a lui Grigori Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu și Vasile Alexandrii. O selecție atât de riguroasă este dificil de apărat doar cu argumentele estetice invocate. Sunt ignorați chiar și criticii moldoveni ai liberalismului, ca Mihail Cogalniciană, adică adevărații precursori ai Junimi. Prin urmare, motivele profunde ale acestui radicalism șterse la suprafață de strategiile grupului ar trebui căutate în zona politicului și a subiectivității personale. Junimea începe cu ridiculizarea rivalilor locali din Iași, gruparea lui Nae Ionescu, discipul al libernuții și sfârșește cu anihilarea scriitorilor și filosofilor adversari a perioadei liberale din secolul XIX și a întregii epoci feudale. Maiorescu vorbește despre o tabula rasa românească, pe fondul căreia s-ar fi grevat cultura modernă occidentală în jurul anilor 1820 și de două generații care, după opinia sa, ar fi irosit apoi resursele intelectuale ale poporului. 3. Arab. Forme de concurență. Pagina 58. 3. 1. Legitimitate Cred că astfel de contradicții și exagerări ale Juninii pot fi explicate prin logica concurenței analizată de Mannheim în studiul științelor umane. De fapt, programul liberal a exercitat un anume monopol asupra gândirii socioculturale românești până în 1867. O mare parte a clasei conducătoare și toată inteligenția, cu excepția câtorva anti s-a adunat în divanele ad hoc din 1857 în jurul programului unionist, care însemna sfârșitul vechiului regim. Practic, după Revoluția de la 1848, problema agrară a fost singura care a divizat deputații și a condus la primele regrupări politice ale albilor și roșilor. Acest monopol se sfărâmă zgomotos, Mannheim vorbea în asemenea cazuri despre o atomizare a monopolului în timpul regimului Cuza și mai ales după aceea și se dispersează în diferite mișcări cu nuanță liberală sau conservatoare, adesea explicabile doar prin motive de inimiciție personală. Din punct de vedere strategic, era necesară o primă mișcare. Carp, Eminescu și alții vor susține mai întâi că și conservatorii și liberalii au participat în egală măsură la abolirea vechiului regim și că, prin în urmare, Partidul Conservator este la fel de legitim ca și cel liberal. Junimiștii se situează pe aceeași poziție cu acesta din urmă, numai că scopul lor nu este cooperarea, ci concurența. Vor să-i smulgă acestuia monopolul creării statului modern. 3.2 contestare. După 1867, Junimea produce deci un contraprogram care generează o polarizare a întregii vieți culturale și politice, conservatori versus liberali. Programul Junimii respectă regulile concurenței. Pe de o parte, el se opune vechiului regim, iar pe de alta programului liberal de simplă punere în aplicare a Constituției. În același timp, Junimea realizează o sistematizare a gândirii conservatoare. Privit din perspectiva opțiunilor strategice, pare logic și bizarul lapsus al lui Maiorescu, ignorarea de către el a oricărei culturi anterioare. Junimea consideră că anul începutului României noi este 1866 și nu 1848 sau 1859. Prin urmare, cultura anterioară anului 1866 nu va trebui luată în considerare. Vom vedea că acesta este punctul în care se poate descoperi o diferențiere a subprogramelor. Eminescu, Xenopol și alții vor propune o continuitate cu trecutul, dar această idee nu va fi admisă în programul oficial al grupului. Anul 1866 este semnificativ ca moment de început al noii culturi. Jolina face ca acțiunile sale să coincide cu începutul noului regim, domnia lui Carol I. Grupul afișează insistent ruptura sa de vechiul regim feudal și de epoca lui Cuza și sugerează în același timp că nu există vreo ruptura asemănătoare între liberalii vechi și cei noi. Un argument similar va fi folosit mai târziu împotriva vechilor conservatori ai lui Lascar Catargiu. De fapt, în acel moment, șefii la fel de incontestabili ca și înainte ai liberalilor erau tot Ion Brătianu și Cea Rossetti, în timp ce Maiorescu, Carp etc. apăreau ca lideri noi, tinerii, cei puri și nepătați de vechile rivalități dintre roșii și albi. Pentru junimiști, prin opoziția cu continuitatea liberală, ruptura cu trecutul devine argumentul major care îi recomandă drept singura voce autorizată a noului regim. Ei sunt singurii politicieni care să nasc în același timp cu acesta. Această proprie justificare, alături de fidelitatea față de răge și Constituție, este în ochii junimiștilor un argument perfect compatibil cu polemica lor împotriva liberalilor. La nivelul figurativ al polemicii, concurența dintre cele două partide în discuție se cristalizează în opoziția dintre mecanic și organic, cele două forme care, în optica lui Mannheim, domină în Europa Occidentală gândirea liberală și, respectiv, cea conservatoare. Vom vedea mai târziu care este aparatul conceptual pe care Carp și Maiorescu îl dezvoltă în jurul acestei opoziții. Pentru moment însă, trebuie precizat că în România, concurența mai sus amintită se manifestă în raport cu problema împărțirii puterii. Politicienii și inteligenția luptaseră cot la cot împotriva vechiului regim și apoi împotriva lui Cuza. După 1866, ei trebuie să împartă puterea pe care au câștigat-o împreună. Nici teoretic și nici practic această împărțire nu se face de la sine. Modelul mecanic al liberalilor implică o lărgire nelimitată a drepturilor politice, în vremea ce modelul organic al jurnaliștilor conservatori se constituie în jurul unei creșteri controlate a acestor drepturi. Cele două partide sunt interesate în mod egal în câștigarea de noi clase pentru a forma baza socială a puterilor, dar utilizează în acest scop tehnici diferite. Jurnaliștii își construiesc teoria în baza axiomelor selecției, ordinii, organizării și sistematizării vieții sociale. Maiorescu propune acum față de programul liberal să se facă distincția între politică și cultură și deci să se boicoteze instituțiile liberale conform principiului că este mai bine să nu se ocupe deloc un post la universitate decât să fie deținut de un incompetent. Cu alte cuvinte, Junimea creează în același timp teoria și practica contestării liberalismului. Și liberalii și juniniștii pornesc de la același text sacru, Constituția, dar se desparte în exegezele lor asupra acesteia. 3. 3, pagina 60 Competență și organizare După 1881, din potrive, partea conservatoare va avea o strategie de organizare mai degrabă decât de contestare a instituțiilor existente. În fața aristocrației, Junimea pune în această fază a acțiunii sale problema primatului competenței, pentru că de competența sa depinde utilitatea ei socială. Aristocrația nu ar fi putut niciodată să-și construiască, fără inteligenția, o teorie care să-i apere interesele. Utilă și până în 1881, inteligenția putea fi trecută în rezervă în momentul în care forța ei contestatară nu mai era necesară. Ea este de aceea obligată să adopte o atitudine pur intelectuală în clipa când vechea strategie de contestare face loc aceleia mai utile de organizare. Demonstrându-și competența, Junina adoptă deci o atitudine politică și își apără șansele de a rămâne activă pe scena politică românească. Junina nu reflectă deci deloc interesele aristocrației, ci manifestă propriile interese care doar temporar au coincis cu cele ale aristocrației. Urmărind aceleași scopuri, Junina se angajează și într-o acțiune de devalorizare a celorlalți rivali, a grupurilor de inteligenția atașate altor orientări politice. De acum încolo, lucrurile se vor petrece însă altfel decât planificaseră ambele părți. Imediat ce sistemul teoretic este pus la punct, aristocrația nu mai are nevoie de inteligenția, dar aceasta din urmă, în schimb, va produce un sistem care depășește interesele imediate ale unei anume clase sau grup social. Pe de altă parte, sistemul odată creat va funcționa singur, creatorii săi devenind inutili. Maiorescu și Carp vor alege atunci politica, în timp ce Eminescu va opta pentru o viață intelectuală în afara politicii. Patru roman, organizarea discursului, unu arab, trei cariere. Discuția de aici se va concentra în continuare asupra textelor lui Maiorescu, Eminescu și Carp, care reprezintă cele trei tendințe dominante în interiorul junimii. Maiorescu își scrie primele eseuri critice între 1867 și 1873, debutează în politică în 1871 ca deputat și devine ministru al învățământului în 1874, anul publicării primului său volum de eseuri. Notă. E începutul junimismului politic. Costaforu, ministrul afacerilor străine care îl însoțea pe prințul Carol la Iași, iar fi propus lui Maiorescu, citez, ca membrii societății Junimea, ca oameni inteligenți și cultivați ce erau, să mai lase literatura pe planul al doilea și să se ocupe cu politica militantă a țării. Am încheiat citatul din Constantin Gane, 1937, volumul 1, paginile 150-151. Maiorescu a transmis propunerea junimiștilor care, la început, au râs în hohote și apoi au acceptat-o deoarece guvernul apăra în dauna fracțiunii liberale de la Iași programul divanelor ad hoc 1857. Se poate vedea limpede că junii situau în acel an și nu în 1848 sau în 1859 începutul României Moderne. Am încheiat nota este obligat să demisioneze în 1876 și reintră în parlament în 1878. În consecință, el va fi în parlament și în partidul Junimist și sau conservator, adjunctul fidel al lui Carp, fără să se manifeste în mediul politic cu aceeași originalitate ca și în în ciuda calității discursurilor sale. În plus, el demisionează de la Academie în 1866, pierzând și postul de la Universitatea din Iași în 1871, pentru că de Deputat. Strălucitoarea sa carieră intelectuală din anii 1860 pare să se estompeze în anii 1870 într-o activitate politică ternă de ordin secund, din care nu va mai ieși decât 10 ani mai târziu, când reintră la Universitatea din București în 1884, grație lui Brătianu se pare, angajat de atunci în tratative cu CARP, și la Academie în 1879 și își scrie articolele despre Caragiale, 1886, și despre Eminescu, ca și cel mai important studiu Poeți și Critici, 1886, în care anunța sfârșitul logic al tipului de critică literară pe care îl practicase până atunci. După un debut modest în critica literare, repede abandonate pentru a se consacra în întregimea politicii, Carp devine ministru în 1871 și în 1876, în locul lui Maiorescu și deputat între 1871 1876 și după 1878. El este șeful politic oficial al jurnaliștilor, cel care decide strategia grupului. În 1878 și mai ales în 1881, el proclamă era nouă în politică și trasează o A3 a treia cale pentru junimiști între liberali și vechii conservatori de care se disociază. Începând de la sfârșitul anului 1870, junimismul nu mai este personificat de Maiorescu, ci de Carp. Discursurile acestuia le dezvoltă pe cele ale lui Maiorescu și privesc ansamblul societății românești pe care va încerca de acum să o modeleze prin reformele sale. Importanța lui Carp, prin comparație cu cea lui Maiorescu, crește pe măsură ce Junina alunecă dinspre cultură către politică. Eminescu, pătrând de la Junina ca poet, în afara eseului Influența austriacă 1876, colaborarea sa la revista Convorbiri Literare se limitează la poezie, iar de politică se ocupă în alte ziare. Curierul de Iași între 1876 78 și Timpul între 1878-1883. Publicistica politică a lui Eminescu coincide deci cu viziratul politic al Libretianului și cu prezența în opoziție a conservatorilor pe care Junimea o împărtășește în întregime până în 1881 și parțial după aceea. Pentru Eminescu nu contează schimbarea cursului politic junimist din 1881. El își permite să-și nuanțeze atitudinea față de politica de la București, așa cum procedase și la ea și față de cultură. Nota: Discursul lui Carp Era nouă este reprodus în timpul controlat pe vremea aceea de Eminescu pe 2 aprilie 1881. La 16 aprilie Eminescu publică un articol ironic sub titlul Era nouă în care afirmă că această era nouă care după el este era liberală nu înseamnă decât înmulțirea oligarhiilor în timp ce plugul lui al țăranului e același ca sub Mircea Voda. O neînțelegere, o gafă politică într-o serie de articole pentru ce să a retras domnul Brătianu, publicate în 17, 19, 20 și 21 aprilie, Eminescu susține că Brătianu a început tratativele cu CARP pentru că a recunoscut eșecul politicii liberale și din nevoia de o nouă organizare a țării. Oare Eminescu, prin această aluzie pozitivă la programul lui CARP, revine asupra articolului precedent? Am încheiat nota. Nu devine disident ca Xenopol și Panu, care de altfel vor părăsi Junimea, ci intră mai curând într-o relație de heterodoxie cu atitudinea oficială a Junimi. Acesta este probabil motivul pentru care notele lui Maiorescu din 1908 la noua ediție din Direcția 9, 1872, nu menționează proza politică a lui Eminescu alături de cea al lui Teodor Rosetti, Asachi și Helia de Rădulescu. Eminescu rămâne deci catalogat oficial ca poet și nu ca publicist, chiar dacă maiorescu și alți șefi conservatori îi încredințează în acel moment timpul și tolerează adesea iritați extravaganțele. 2. Arab. Concordanță ideologică. Faza ideologică a Juninii, discursul fondator 1867-1873, este dominată de Maiorescu. Carp joacă un rol modest, iar Eminescu este absent. După o tranziție scurtă, urmează faza discursul politică după 1881. Acum, Carp este inspiratorul și capul mișcării. Maiorescu îl secundează, iar Eminescu desfășoară o activitate paralelă, neoficială, întreruptă în 1883 de boala sa. În acest proces există continuitatea și discontinuitate, omogenitate și diversificare. Doctrina și modificările ei sunt fixate de către fondatori, dar discursul rămâne unul colectiv. În perioada cuprinsă între 1867, apariția convorbirilor, și 1889, moartea lui Eminescu, apariția articolului lui Maiorescu despre el, există teme și variațiuni care circulă ușor de la un text la altul. Discursul grupului afișează continuitate în timp și omogenitate în câmpul problemelor. El se naște gata format, după patru ani de discuții și de fiecare dată când un nou text se adaugă celor mai vechi, el dă aceeași impresie de desăvârșit și niciodată de improvizație sau ezitare. Scriind sau vorbind mai târziu, Eminescu și Carp par să fi rămas perfect contemporan cu Maiorescu din anul 1867. S-ar putea spune că nu există dezvoltare în timp a discursului, ci mai degrabă extindere în spațiu, creștere circulară a unei teorii mereu egale cu ea însăși. Discursul julimist se constituie după modelul organic pe care grupul îl folosește pentru a defini cultura adevărată, creșterea copacului. Discursul însuși pare meniție demonstreze teoria. Există totuși o falie, 1881, omogenitatea de suprafață ascunde deosebiri de profunzime între înainte de 1881 și după, divergența între indivizi și subgrupuri, retragerea ciudată a lui Maiorescu, dispariția inexplicabilă a cenacrului literar, și ea ascundă de asemenea în viața grupului, ierarhiile, spiritul de mafie, afacerile. Mi-ar plăcea să pot reconstitui aici verigile care lipsesc, semnele neînblânzite ale acestor discordanțe. Pentru început, aș spune câteva cuvinte despre textele perfect sincronizate, din care este constituit aproape întregul corpus. Spre exemplu, Eminescu susține inamovibilitatea magistraților și stabilirea de tocmeli agricole, la fel ca și CARP, care proiectează legi în acest sens. Cei trei autori sunt la fel de rusofobi și au aceleași motive, anexarea Basarabiei după războiul de la 1877 când românii au fost aliați cinstiți ai rușilor. Toți trei văd ca soluție o alianță cu puterile centrale, pe care Maiorescu o laudă într-un articol publicat în Deutsche Revue în 1881, republicat în timpul și citat apoi cu simpatie de către Eminescu, alianță pe care CARP o va transforma în realitate în 1882-1883. Notă. Carp va apăra mereu această alianță și va pleda în 1914 și 1916 pentru intrarea necondiționată a României în război alături de puterile centrale. Am încheiat nota. Cei trei autori privesc cu ochi buni acordul VAMAL cu Austria. Notă. La 16 iulie 1876, în Curierul de Iași, Eminescu ataca protectoratul Austriei, care ar duce la sărăcirea țării, dar la 23 iulie salută acordul Vamal cu Austria în același ziar, pentru motivele economice și politice vehiculate în epocă, 1875, de către guvernul conservator. Să însemne oare aceasta că Eminescu se contrazice încă o dată? La 1 august 1876, totuși, Eminescu își răia criticile în articolul Influența austriacă, publicat în Convorbiri literare. Am încheiat nota. În marile probleme politice, decizia aparține elitei și nu poporului. Carp transformă această idee în light motiv al discursurilor sale și vede în toate manifestările politice violente acțiunile unei hoarde irresponsabile. Mai moderat, Maiorescu dezaprobă și el violența, de exemplu în 1888. Eminescu enunță aceleași principii fără a avea ocazia să reflecteze asupra cazurilor concrete. În 1881, Maiorescu interpelează guvernul cu privire la agitatorii socialiști, iar Eminescu scrie un articol despre frații Nadejde, suspendați din învățământ din cauza ideilor lor politice. El declară că socialismul nu este decât o formă arbitrară importată din străinătate, o prelungire a liberalismului și, prin mare nejustificată în România. Carp consideră că socialismul este o utopie, dar în 1889 îi invită pe primii deputați socialiști, V. Morțun și I. Nădejde, la un joc democratic loial. Maiorescu îl susține și votează validarea mandatelor socialiste pe care conservatorii le contestă. Și așa mai departe. 3. Arab, deosebiri de nuanță, pagina 65. Totuși, diferențele dintre Maiorescu, Carp și Eminescu sunt mai interesante decât concordanțele. În 1889, Maiorescu atacă formele fără fond pe care le exemplifică fără să le definească foarte exact. Argumentarea sa, de obicei atât de strictă, capăta aici un ton pasionat care arată probabil interferența cu discuțiile cotidiene în care, datorită consensului, era suficientă o terminologie legeră. Ori este interesant de observat că în discursurile lui Carp în Parlament, în 1876, 1879 și 1881, formele de deasupra și fundamentele mai adânci capătă un sens mai clar în fața unui public care îl obligă pe orator la o terminologie mai explicită pentru că nu îi cunoaște dinainte ideile. Și CARP face distincția dintre cultură și politică, dar prin definiții funcționale care nu mai sunt normative ca la Maiorescu în 1867. Cultura este internațională, spune CARP. Românii au importat-o din Occident, în timp ce politica este națională. Ea servește interesele națiunii. În acest discurs frapează folosirea pronumelui noi, rolul său este când de includere, noi cei prezenți aici, deci membrii Parlamentului, ai puterii, și se opune lui ei, poporul, când de excludere, noi-junimiștii, și atunci se opune lui voi, liberalii, care l acuzaseră pe Carp de cosmopolitism. Când îl folosește pe noi inclusiv, Carp subliniază o anumită egalitate a celor două partide. Conservatorii ca și liberalii și-au preluat modelele din altă parte și ambele partide sunt egal dedicate interesului național, deci, acuzația de cosmopolitism provine dintr-o neînțelegere. Pe de altă parte, reapare diferența în privința alegerii modelului. Conservatorii privesc către Germania, liberalii spre Franța și de aici provin diferențe la nivelul programului politic. În altă parte, CARP face deosebirea între libertăți, principii abstracte sau legi, pe de o parte, și democratizare, adică aplicarea lor concretă, pe de altă parte. Tot la acest nivel se situează, cred, și formele civilizației, denumirea prin care CARP se apropie cel mai mult de terminologia lui Maiorescu și Eminescu. CARP opune aceste forme ale civilizației, muncii, presupoziția necesară și generatoare de forme. Greșeală liberalilor și poate și a tinerilor descrierați despre care vorbesc Maiorescu și Eminescu este că nu au înțeles caracterul necesar al presupoziției. Acolo unde munca nu precede logic și cronologic aceste forme, ele nu au sens și nici justificare. Carp vorbește uneori în loc de muncă despre avere, ca având aceeași funcție. Maiorescu nu ajunge la acest nivel al explicației, cel mai important în opinia mea, pentru că doar aici se pune problema unei relații generative între profunzimea economică și suprafața Socială. Ar fi interesant să comparăm conceptul de muncă la CARP, la economiștii liberali și la Marx. Eminescu privește și el munca, drept fundament al societății. Notă. Activitatea politică este legitimația, după Eminescu, prin muncă și avere. Ultimul criteriu este ca într-o de celebră de CARP o garanție a independenței spiritului, dar și de merit și știință, criterii intelectuale pe care nu le regăsim la CARP. Am încheiat nota. Alte aserțiuni gravitează în jurul acestora. În timpul discuțiilor asupra articolului 7 din Constituție, Carp face parte din numărul mic de deputați care nu-i acuză pe evrei de monopolizarea economiei românești. Din potrive, Eminescu aducea mereu astfel de acuze în timpul. În descrierea lui Carp, evreul este burghezul perfect care trăiește din munca sa. Notă. Remarcile lui ne amintesc de cele ale lui Zombart, asupra virtuților burgheze. 1928. Zeletin, un elev al lui Zombart, pare să nu remarce existența unui spirit burghez la Carp, pe care îl pune pe același plan cu ceilalți critici reacționari ai liberalismului. Am încheiat nota. Munciți ca și el, spune Carp, și veți fi bogați ca și el prin urmare, nu trebuie să fie expulzat din țară, ci, din potrive, luat drept exemplu, investit cu drepturile pe care le merită și privit ca un etalon care trebuie depășit. Iată un aristocrat care elogiază munca burgheză. La Carp și Eminescu, orice discuție despre clasele pozitive are la bază munca privită ca principiu justificativ. Eminescu vorbește și el despre cultura internațională, dar o opune educației naționale, prima fiind destinată spiritului, iar a doua întăririi caracterului. Pentru Eminescu, cu educația are în ceea ce la CARP trebuie să facă politica, protejarea intereselor naționale, nuanță semnificativă dacă o plasăm în contextul diferențelor generale dintre omul politic CARP și intelectualul Eminescu. Pe de altă parte, acesta vorbește și despre cultura națională ca fundament al oricărei acțiuni a inteligenției, ceea ce CARP nu a afirmat niciodată, iar Maiorescu a redus-o la aserțiuni generale despre limba și literatura poporului. 4. Arab sensul social un flux blocat. Pagina 67 Diferitele nivele de analiză utilizate de CARP, Maiorescu și Eminescu scapă unei sistematizări economice și sociologice obișnuite. Niciunul dintre ei nu avea, de altfel, cunoștințele tehnice necesare. Ei își puneau mai degrabă problema semnificației sau lipsei de semnificație a instituțiilor românești reale. Dacă dorim să explicităm afirmațiile lor, trebuie să le privim mai degrabă din perspectiva semioticii societății. Să ne amintim că l Hielmslev se scrie h Jelmslev. Și după el, semiotica discursului în Franța, mai ales semiotica lui Alge Greima, explică semioza producerea de sens ca pe o relație de solidaritate între formele conținutului și formele expresiei. O operațiune de decupaj în substanța continuă a conținutului și în cea a expresiei creează forme discontinue ale conținutului și respectiv expresiei. Semioza presupune în mod necesar această operațiune, pentru că nu este posibilă o relație globală între, între întreaga expresie și întregul conținut. Această structură de patru nivele este de natură semiotică și deci ea există oriunde există producerea de sens individual sau social. Structura în discuție, obișnuită în lingvistică, este proiectată fără ezitare de către Hjelmslev asupra domeniului sociopolitic. În plină epocă a războiului rece, el spune că diferențele profunde dintre est și vest trebuie căutate la acest nivel al formelor conținutului. Cred că schema lui poate fi aplicată și în privința similitudinilor dintre cei trei junimiști și a nuanțelor specifice fiecăruia. De fapt, pornind de la textele în discuție, se pot reconstrui mai multe decupaje la nivelul formei și, deci, mai multe paradigme ale sensului social. Aceste paradigme nu se pot stabili cu ușurință și compara foarte strict în diferitele texte în discuție din cauza unei terminologii destul de vagi. De exemplu, în viziunea lui CARP, programele politice par să aibă statutul de forme, partidele fiind instituții ca și altele, dar ele sunt și programe de acțiune asupra instituțiilor. Mai departe, după modelul german, conservatorii doresc dezvoltarea formelor actuale în sensul unei democrații reale, în timp ce liberalii, urmând modelul francez, tind spre dezvoltarea nesfârșită a noilor libertăți. Aș zice că sunt de acord cu următoarele concluzii. 1. Nu există corespondență între formele expresiei și cele ale conținutului. În consecință, libertățile sunt forme goale ale expresiei. Ele nu au conținut. 2. Este necesar atunci sau ca aceste forme să fie înlăturate sau ca să li se creeze un conținut printr-un decupaj corespundător la nivelul formelor conținutului. Dacă se acceptă ipoteza mea privitoare la existența unor astfel de concluzii comune și la posibil la lor interpretare semiotică, atunci critica jurnalistă ar putea să câștige, la nivelul discursului global, coerența care lipsește din anumite texte ale sale. Spre exemplu, falsitatea instituțiilor nu constituie un atribut intrinsec al lor, ci este mai degrabă o valoare negativă atribuită relațiilor pe care ele le au, sau mai degrabă nu le au, cu unitățile de conținut. Faptul că instituțiile nu se potrivesc cu realitățile românești este, aș zice, un fapt semiotic fundamental. Nu există semioze și deci nici producere circulație de sens social în România. Prin limbajul lor, fundamental intuitiv, junimiștii definesc astfel un fapt esențial pentru orice societate. Trebuie ca sensul social să circule, altfel însă structura societății este eronată. Ori, producerea de sens în România nu avea loc în sensul că decupajul substanței conținutului, munca, nu corespundea aceluia al substanței expresiei, formele culturale sau formele civilizației, deci în țară nu exista o democrație reală. Altfel spus, această democrație nu era decât o aparență și nu o realitate. Jolimiștii erau de acord mai ales cu faptul că în România nu există clasă de mijloc și că în locul acesteia apăruseră birocrații, care pur și simplu nu munceau. Existența formelor de expresie, instituțiile, formele culturale, crease artificial o formă de conținut, o clasă socială, care nu corespundea unei categorii de lucru, ca substanță a conținutului care erau atunci clasele pozitive cele a căror muncă era reală. Doar țărănimea declara Maiorescu cu un patos neașteptat deasupra acesteia nu se află decât o plebe socială. Furia și mai mare a lui Eminescu lua aici forma nihilismului și a xenofobiei. El prelua aproape literal termenii lui Maiorescu și definea această plebe ca pe o clasă suprapusă de politicieni, birocrați, proletari ai condeiului, de obicei străini. În altă parte, Eminescu precizează că artizani Clasă pozitivă în sine Erau invadați de elemente străine Exista o țară legală de indivizi Cu drept de vot activ și pasiv Care datorită sistemului cenzitar Spune Eminescu Nu depășeau o cincime din popor Viciul era mai profund decât se putea crede Din punct de vedere legal Deci patru cincimi din popor nu existau Față de proprietarii agrari Eminescu are o poziție ambigua Sunt ei o clasă pozitivă sau nu? Notă Eminescu acceptat existența, deși amenințată, a tuturor acestor clase. Vorbește cu respect despre adevărata aristocrație. În sfârșit, vorbește adesea de popor, de cele patru cincim excluse din viața politică, un popor alcătuit din țărani și meșteșugari, boierii sunt excluși, care își are propria cultură. Am încheiat nota. În această privință, CARP este foarte explicit considerându-i o clasă pozitivă și adăugându-le țăranii, artizanii și guvernanții pe care îi împarte în subcategorii magistrați, învățători și cadre din administrație. Nota: Guvernanții sunt definiți în discursul erei noi, care continuă cu enumerarea reformelor pentru toate categoriile sociale specifice. Am încheiat nota. Termenul de guvernanți este utilizat într-un sens foarte larg, apropiat de ceea ce se înțelege astăzi prin the new class, profesiunile liberale și tehnocrații. Despre restul de patru cinci din popor, Carp nu spune nimic ca de altfel nici maiorescu. 5 roman, programele și grupurile 1 Arab, 3 interpretări, pagina 69. Juniniștii sunt deci de acord asupra tabloului general al societății, dar diferă în privința sensului exact al termenilor folosiți și a soluțiilor ce se întreved. Maiorescu și Eminescu vorbesc foarte puțin despre proprietari și atribuie birocrației o valoare complet negativă. În plus, Eminescu lansează critici împotriva politicianismului pe care Maiorescu se pare că îl ignoră. CARP ezită între guvernanții răi și cei buni, profesiunile liberale. Țăranii, oamenii de condiție modestă, sunt valorizați la maximum de Eminescu, moderat de Maiorescu și, deloc cu excepția cazului în care fac obiectul unor reforme conservatoare, de CARP. Ne putem întreba care este semnificația acestor diferențe. Eu cred că ele arată apartenența celor trei autori la trei subgrupuri diferite din interiorul junimii. Este deci vorba despre subprograme ideologice diferite care corespund intereselor unor grupuri sociale diferite, de obicei ascunse prin coeziunea afișată în exterior de junime. Carp și Eminescu vorbesc tot timpul despre muncă, dar ei înțeleg prin aceasta munca agricolă. Eminescu desconsideră munca non-manuală, iar Maiorescu o ignoră. Munca specifică, munca lor înșiși, nu este menționată nici de poet, nici de eseist, nici de avocat. Acest nivel este cel la care începe să aibă o semnificație apartenența celor trei autori la grupuri sociale diferite. 2. Arab. Programul Carp. 2.1. Își arogă locul de articulație al sistemului. Carp, marele proprietar de terenuri paternalist, valoriza munca agricolă doar ca muncă a țăranilor. Într-un fel, el face parte din universul rural, dar știe foarte bine că mediatorul necesar între acest univers și statul modern este o a treia clasă, cea a birocraților. Ea este bună sau rea, munca ei este legitimă sau nu, după cum reprezintă sau nu clasele tradiționale. Această legitimitate condiționată are valoarea unui contract de putere. Birocrații nu au, nu trebuie să aibă putere proprie ci doar o putere delegată de sursele autentice ale acesteia. Ca guvernant, CARP face și el parte din noua clasă, iar dacă există o delegare a puterii, aceasta trebuie să treacă chiar prin grupul său, junimist și sau conservator. Marii proprietari, între care și CARP, îi investesc pe guvernanți, între care și CARP, cu putere, prin intermediul unui grup de presiune sociopolitic și cultural, junimea, între care și CARP, care asigură atât controlul cât și justificarea normativă. Teoria politică a lui CARP ia naștere chiar în locul unde se produce trecerea de la clase la legge, de la formele conținutului la cele ale expresiei. De fapt, Carp vorbește în numele unui grup care, prin discursul său teoretic de fondare, își arogă dreptul de a defini semioza socială și de a judeca dacă aceasta funcționează și în ce fel. Semioza, odată descoperită, devine locul unei noi puteri, aceea privitoare la circulația sensului social. Locul puterii normative devine locul puterii politice. Grupul condus de CARP își arogă dreptul la putere, pentru că a obținut sau a caparat știința corespunzătoare. Cu alte cuvinte, CARP valorizează semnificația. Nici semnificatul, nici semnificantul, ci relația dintre acestea, subiectul semiotic, noi, cu valoare exclusivă, creează un sistem cu scopul de a se plasa în poziția forte a acestuia. El este destinatarul judecător care își transformă știința în sursă de legitimitate și prin aceasta în putere. 2.2. Liberalilor și conservatorilor le oferă punctele nensemnate ale sistemului. Pe de altă parte, grupurilor rivale li se atribuie punctele slabe ale sistemului. Liberalii nu sunt interesați după CARP decât de semnificanții goi. Ei se înșală, știința lor este eronată. Mai mult, ei nu constituie o entitate de conținut reală. Nu muncesc și nu au avere. Putem observa acum că paradigmele invocate mai sus sunt omologabile. CARP își plasează adversarii la nivelul devalorizat al unei forme de expresie vidă. Această operațiune nu poate fi înțeleasă decât în interiorul paradigmelor politice bazate pe principiul concurenței. A destina adversarilor un loc slab într-un sistem teoretic este doar un mod, printre altele, de a le devaloriza acțiunile politice. Orice discuție teoretică este o formă de competiție practică. Pe de altă parte, vedem foarte bine că sistemul creat la finalul anilor 1870 mai are o poziție slabă pe care junimiștii o vor atribui după discursul despre era nouă din 1881 vechilor conservatori. Acum, distanțele impuse se vor transforma într-o concurență directă, echivalentă cu aceea cu liberalii. Ne vom vedea mai târziu pe junimiști, aliindu-se cu liberalii împotriva conservatorilor. Al doilea loc slab este cel al semnificațiilor în sine, tradiționale ai muncii sau ai averii diferiți de semnificanții care derivă din cultura modernă. Conținuturile în sine sunt la fel de nesemnificative ca și formele în sine. Greșala conservatorilor este riguros simetrică greșelii liberalilor, niciunul dintre cele două partide nu participă la comunicare, la circulația dorită a sensului social și, în consecință, cele două partide extreme sunt în mod egal devalorizate. Din potrivă, la centru, în locul de articulare dintre semnificanți și semnificați, se găsește adevărul, teoria lui Carp, la nivelul științei, iar la partidul junimist, la nivelul puterii. În Parlament, Carp vorbește în numele Junimii, dar în interiorul Junimii este purtătorul de cuvânt al unui subgrup pentru care problema esențială este trecerea de la teorie la practică, de la știință la putere. El transformă această construcție teoretică în justificare și ghid de acțiune. Discursurile sale din perioada 1876-1881 constituie premisele acțiunilor sale politice de după 1881. Prin aceasta, Carp își asigură și în Junimea locul dominant. El atribuie acesteia funcția pe care știe foarte bine că doar el și prietenii săi fondatorii, secondați eventual de guvernanți, pot să o îndeplinească ceea ce o vor și face, iar ei puteau fi intermediarii dintre clasele pozitive, știința teoretică și putere politică. Teoria lui carp este deci expresia unei forme de concurență care, de această dată, funcționează chiar în interiorul grupului Junime. Arab, programul Eminescu, pagina 72 Membru al unei familii de boiarnași, Eminescu se simte altfel solidar cu țărănimea decât Petre Carp Pentru a vorbi despre țărani, el folosește un noi cu valoare inclusivă și îi dă o valoare maximă modului de viață tradițional pe care adesea îl asociază cu vechi boieri dintr-o comunitate idilică Mondarul său legitim de muncă este tot cel agricol, căci el le refuză claselor urbane, cu excepția meșteșugarilor acum decăzuți, justificarea prin muncă. Este totuși surprinzător că Eminescu nu vorbește niciodată despre propria sa muncă, aceea a poetului, și nu le atribuie nicio competență specială artiștilor. Se știe că epigonii desconsideră generația sa în comparație cu cea anterioară. Imaginile decadenței, ale neputinței sau ale fugii, evaziunii, constituie portretul negativ al unui noi decăzut, ale cărui unice excepții sunt scritorii sănătoși inspirați de viața populară tradițională, Alexandrii Creangă, Slavici, Nicolae Gane, Eminescu apără logica lui Maiorescu, dar nu vorbește despre direcția nouă și pare că nu înțelege inovația estetică produsă de acest articol. Pe de altă parte, Eminescu îi critică violent pe proletarii condeiului, expresie ambiguă care se poate referi atât la ziariști și scriitori, cât și la birocrați acuzați de corupție, spirit mercenar, oportunism, lipsă de convingere și de spirit civic. Gata să-și vândă munca intelectuală pentru a trăi, pentru că nu are proprietate adevărată cea a pământului, acest personaj nesănătos amintește de intelectualii declasați de plânși de carb. De altfel, Eminescu însuși a fost proletar al condeiului și chiar în momentul în care îi critica pe aceștia în timpul. Notă. Textele lui Eminescu sunt destul de ambigue în această problemă. De exemplu, el declară în timpul, la 6 aprilie 1881, că nu există opoziție între boieri și intelectuali, ci între amândouă grupurile de parte și capitaliști de cealaltă parte. Maiorescu și Eminescu afirmă necesitatea unei alianțe între aristocrație și inteligenție împotriva dușmanului comun Burghezia. Maiorescu vorbește în numele inteligenției, noi, cei ce alcătuim direcția nouă, în timp ce Eminescu nu se identifică cu aristocrația intelectuală. El vorbește la persoana a treia pe un ton rece și distant. Această aristocrație e mai degrabă grupul în care Eminescu ar vrea să se integreze, o dorea oare, o, o sperant într-adevăr, decât grupul în care era deja integrat. În termeni tehnici moderni am putea distinge un Aspirational Reference Group aristocrația intelectuală din care face cu siguranță parte după Eminescu Maiorescu de un Positive Reference Group poporul, națiunea, cele patru cincimi nelegale ale populației și de un Negative Reference Group proletarii Condeiului care pentru Eminescu este, fără ca el să-și dea seama al său Membership Group pornind de la aceste distinții încerc să definesc poziția ideologului Eminescu am încheiat nota Eminescu detestă grupul căruia îi aparține, cel al proletarilor condeiului, pentru că și el este unul dintre aceștia și se detestă pe sine pentru că își detestă grupul. Din Carp îi apreciază pe guvernanți pentru că li se asociază. Eminescu nu are orgoliul profesiei sale și imaginea idealizantă a geniului pe care, urmându-l pe Maiorescu, ne-a plăcut să o interpretăm la Eminescu ca pe o proiecție a sinelui. Capătă în contextul discuției noastre mai degrabă sensul unei compensații, a unei fugi, a unei re... Agresiuni cauzate de frustrare și oroarea existenței cotidiene. Provenit dintr-o clasă stabilă, dar fără putere socială reală, Eminescu îi respectă valorile, munca, sănătatea, simplitatea, dar își asuma și limitele și lipsa ei de ambiție socială. Pentru el, știința pe care o acumulează nu este semnul vreunei promovări, de aceea nu acceptă transformarea ei în putere, conform regulii la junime, ci mai degrabă cel al unei lipse, rupturi, al unei entfremdung de lumea originară. Munca sa nu-i aduce promovarea, ci căderea într-o clasă damnată. Atât grupul de referință și cel de origine, boiarnașii, răzeșii, cât și cel de apartenență și de muncă, proletarii condeiului, sunt rupte de circuitele care valorizează sensul social. Dacă Petre Carp aparține unui subgrup din Junimea care creează sistemul și în care el își asigură o poziție puternică, Eminescu este membru al unui subgrup refuzat de sistem, pentru că nu corespunde muncii pozitive cerute de acesta nici din perspectiva științei, Așa este o antimuncă neproductivă și damnată, nici din aceea a averii, pe care nu a avut-o niciodată sau a pierdut-o. Eminescu și subgrupul său rămân marginali la Junimea. Ei participă la contestare, dar sunt excluși din organizarea întreprinsă de Junimea. Caracterul marginal determină o radicalizare a acestui subgrup. El repudiază până la capăt formele sociale. Competența sa nu este legitimă. El o amplifică atunci într-o activitate de generalizare este exclus din jocul politic, atacă de aceea politicianismul în întregime. Se observă cu ușurință corespondențele dintre biografiile membrilor acestui subgrup de executanți, Eminescu, Slavici, Caragiale, Creangă, și ideologia pe care o dezvoltă, totuși modul în care ei le conștientizează nu este comparabil cu cel al subgrupului lui Carp. Ei înțeleg diferența, dar nu știu nici să o interpreteze, nici să o definească, pentru că nu pot tăia cordonul ombilical care îi leagă de junime. Relațiile dintre tată și fiu, client și patron, asupra cărora s-ar putea specula la infinit, îi împiedică să înțeleagă că această identitate misterioasă și insesizabilă este identitatea de intelectual. Patru arab, programul Maiorescu, pagina 74 Și Maiorescu? Provenit dintr-un mediu intelectual burghez, este singurul dintre fondatori care nu este aristocrat. Din punct de vedere cultural, el este liderul unui grup față de care este social inferior. Nefiind nici proprietar de pământ, este de asemenea singurul care trăiește de pe urma muncii sale intelectuale ca profesor și avocat. Dintre cei trei autori discutați aici, este tot singurul care, în paradigma sa, nu privește munca drept substanță a conținutului. Spre deosebire de Eminescu, el este mândru de munca sa, dar spre deosebire de Carp, nu o conceptualizează și nu-i conferă niciun rol în sistemul societății. S-ar zice că Maiorescu șterge în grup urmele identității sale, atât social cât și teoretic. Burghezul a devenit modelul de comportament al acestui subgrup, al unui club aristocratic, iar fiul revoluționarului de la 1848 a devenit teoreticianul contemplării dezinteresate a artei. În cultura română cunosc puține exemple ale unei astfel de ștergeri sistematice a urmelor vieții în operă. Maiorescu nu a produs ca Petre Carp o teorie a practicii sociopolitice, ci una a culturii. Cu alte cuvinte, el a produs pentru un sector al vieții publice modelul pe care Carp îl va generaliza pentru întregul ei. Dacă poezia exprimă idei într-o formă sensibilă, iar știința într-o formă neutră, să spunem non-sensibilă, poezia, arta, se opune științei ca și frumosul adevărului, în cadrul unei culturi care este sănătoasă dacă respectă această opoziție categorială. Din non-poezia, care nu atinge frumosul, și non-știința, care nu atinge adevărul, formează domeniul corelativ al non-culturii sau al unei culturi bolnave false o relație asemănătoare pune în opoziție poezia, arta și politica după criteriul utilitate ideală versus utilitate practică. Maiorescu nu a precizat relația dintre știință și politică deși am putea încerca să o reconstituim după o a treia formă de utilitate. Mă limitez la schițarea relației artă-politică care are cea mai mare relevanță pentru discuția noastră. Prate lui Maiorescu între 1867 și 1873 sunt consacrate datoriei criticismul de a îndepărta falsa cultură și de o susține sau crea pe cea adevărată. O cultură sănătoasă cunoaște deci separația artă-politică. Fiecare domeniu are propria formă de utilitate. Acesta este programul direcției noi de la Junimea. Vechea direcție nu ținea seamă de această separație și producea de aceea o falsă cultură. Maiorescu stabilește, deci, un prim decupaj în substanța conținutului, dar acesta este unul deductiv cu o valoare teoretică independentă de utilizarea practică. Orice politică distinctă de artă este legitimă, fie ea conservatoare sau liberală, orice artă care nu se amestecă în politic este legitimă, fie ea națională sau decadentă. Aceste implicații ale eseurilor lui Maiorescu ar paradoxale și chiar îi contrazic eseurile de mai târziu ca și pe cele ale lui Eminescu. Mi se pare că acest paradox este eliminat dacă îl comparăm cu pozițiile lui Carp și Eminescu în ansamblul junimii. Distincțiile binare ale lui Maiorescu nu fac referire directă la interesele politice ale junimiștilor, care de altfel nici nu formau la momentul respectiv un partid politic. Maiorescu stabilește diviziunile formelor conținutului, însă nu și relațiile lor cu substanța conținutului, munca, deci nu încearcă să ancoreze formele în conținutul național, cum fac Carp și Eminescu mai târziu. CARP aplică formele specifice unor clase și grupuri specifice societății românești. Discursul său din 1881 și reformele care vor urma vor să redea fiecărui grup autonomia politică, ceea ce mai cu făcea în sfera artei, anulând astfel statutul de client pe care aceste grupuri îl aveau față de partidele politice și de bugetul național. Notă. În discursul era nou, CARP anunța reforme ale magistraturii, ale comunei rurale, ale vieții economice și sociale a țărănilor, ale administrației, etc. Ele vor fi aplicate în timpul guvernărilor junimiste conservatoare spre sfârșitul secolului, împreună cu alte reforme, ale minelor, armatei, etc. Am încheiat nota. Desigur, aceasta este strategia declarată de CARP, dar analiza dezvăluie astăzi și ce se ascunde în spatele discursului. De fapt, autonomia mai multor domenii ale vieții publice era un mijloc excelent de a frâna influența Partidului Liberal asupra grupurilor respective. În perioada lungii guvernări al lui Ion Brătianu, 1876-1888, supremația liberalilor în birocrația națională și locală era permisă și justificată printr-o viziune heteronomă asupra culturii și societății, exact viziunea liberală. Din potriva descentralizarea, autonomizarea birocrației, limitarea activității sale doar la problemele locale, așa cum propuneau reformele lui CARP, o depolitizează și o fac dependentă prin relații tradiționale de autoritate, de păturile locale ale puterii, în cazul nostru de vechi boieri. Se vede, deci, că teoria lui CARP este puternic contaminată de politică. Ea este o teorie a practicii și nu un sistem ideologic. Exact aici descoperim diferența dintre maiorescu și CARP. 6. Roman Alte trei cercuri ale junimii, ideologii, politicienii și intelectualii. Pagina 76. Maiorescu este un ideolog. El clădește un sistem care depășește interesele imediate ale partidului, dar care corespunde unui tip anume de societate. Astfel, el susține, însă doar indirect, partidul care dorește să instaureze respectivul tip de societate. În societățile burgheze europene, autonomia artei era un fenomen general, iar Maiorescu nu face decât să avanseze și el în direcție generală a mișcării. Nici partidul liberal nu dorea altceva, dar se gândea să-și atingă scopul prin mijloacele puțin rudimentare, puțin naive ale propagandei revoluționare extrem de retorice. Arta heteronomă domină societatea românească după 1821, inclusiv în perioada Cuza, propunându-și misiunea de deșteptare a poporului. Deșteptare versus somn, iată metaforele obsedante ale secolului XIX românesc, printr-un program național de acțiune. Odată acesta realizat, puterea reală devine miza discuției. Contra programul de artă și știință autonomă, vizează, între altele, spargerea alianței anterioare dintre Inteligenția și Partidul Liberal. Liberal. Aici acționează polarizarea socialului și a culturalului, contra programul junimist versus programul difuz al ideologiei liberale, Partidul Junimist și Conservator versus Partidul Liberal. Maiorescu vorbește, deci, în numele unei părți din inteligenția și intră în concurență cu alte grupuri ale acesteia. În acel moment, el vorbește în numele întregii părți junimiste a inteligenției, ca ideolog al grupului, în timp ce prietenul său, Carp, va vorbi mai târziu, după diferențierea internă a a grupului doar în numele politicienilor junimiști se observă, încă o dată, interesele care îl conduc pe Maiorescu la producerea unui program antiliberal al artei autonome și nu al artei heteronome. Primul oferea scriitorilor independența și, în contextul entuziasmului epocii față de progresul social, avea mai multe șanse să fisureze monopolul liberal decât un program obișnuit, tot heteronom, dar îndreptat explicit împotriva liberalilor. Julinismul lui Maiorescu rămâne totuși de natură ideologică. Sistemul său ar fi putut să fie util și de către adversari, dar din cauza absenței unei ideologii comparabile în câmpul advers și a polarizării grupurilor sociale și culturale, liberalii nu înțeleg că ar putea întoarce armele lui Maiorescu împotriva lui însuși. O astfel de posibilitate nu ar fi putut să apară în cazul programului lui Carp, datorită caracterului său concret politic. În orice caz, doar o neînțelegere la nivelul analizei a putut acredita ideea că șunimismul reflectă interesele burgheziei și proprietarilor de pământuri. Pe de altă parte, dacă prin instaurarea unei autonomii a artei, artiștii și oamenii de știință, deci intelectualii, sunt excluși din politică, asta înseamnă că intelectualii au o competență pe care politicienii nu o au. Junimea și-asigură astfel un loc propriu într-o societate fluidă și care are prea puțin respect față de specificitate. Și aici, Carp va generaliza strategia lui Maiorescu. Intelectualii sunt acum, ca și țăranii mai târziu, declarați stăpâni absoluți asupra domeniului lor, care este o parte a sferei statului. În niciunul dintre cazuri, reforma nu implică o diminuare a puterii boierilor prin confiscarea bunurilor lor. Junimea construiește mai degrabă lumi paralele, mai bine spus, piețe paralele, unde locuitorii acestora practică concurența între ei, fără să atenteze la piața vecină. Ideologul Maiorescu întemeiază acest sistem prin norme exterioare pe care le împrumută de la cultura germană, așa cum politicienii îl împrumută din viața politică germană pe prințul Carol. Vertijul analogiilor îl amenință tot timpul pe cel care studiază fundamentele societății burgheze românești. Totuși, Carp justifică mai târziu acest sistem prin norme și interdependențe interne, fără apel la exterior. Maiorescu este un ideolog în sensul premodern, precapitalist al cuvântului, care crează un sistem în acord cu lumea burgheză pe cale de a se constitui sub ochii lui. Carp este un politician care își scrie textele după diferențierea internă a junimii pentru un partid care se manifestă într-o societate deja burgheză. Mai trebuie menționat și un alt aspect al ideologiei lui Maiorescu. El nu face doar distinția între artă și politică, ci și pe aceea între artă și non-artă, cultură și non-cultură. Maiorescu fondează o ordine nouă, dar trimite și la haosul non-semnificației pe care îl exclude din sistemul său. Aceasta este din nou o atitudine semiotică. Se face distinția între un semn și altul, dar și între semn și non-semn, ultimul fiind egal cu non-existența. Acest sistem normativ este non-istoric, ideologia are vocația eternului, sau supui sau caz în non-existență. Iată motivul pentru care, în pofida asemănărilor, sistemul lui Maiorescu supraviețuiește este în întregime autorului său în vremea ce sistemul lui Carp îi supraviețuiește acestuia doar datorită pluralismului social pe care se fondează și nu datorită conținutului său concret. Eminescu nu este nici ideolog, nici politician. El nu creează nici vreun sistem, nici vreo politică, nu vizează generalul ca Maiorescu, dar nici particularul precum Carp. Ideologia sa rurală și naționalistă este o variantă a junimismului cu care junimea nu prea știe ce să facă. De fapt, Eminescu este un intelectual tocmai pentru că nu acceptă statutul desemnat de Maiorescu, acela de tehnocrat admirat pentru meseria sa, dar exclus din circuitul oficial. El își caute legitimitatea la nivelul substanțelor eliminate de junimea din sistem, cele patru cincimi din popor la nivelul conținutului și cultura națională la nivelul expresiei. În fond, heterodoxia sa este mai semnificativă decât disidența altor junimiști, pentru că ea ține de statutul general al intelectualului epocii. Eminescu nu refuză sistemul instituit de junimiști, ci doar locul de tehnocrat care îi se oferă. El tinde spre poziția de ideolog și propune o variantă teoretică proprie care este mai largă într-un sens, mai restrânsă în altul, față de cele ale lui Carp și Maiorescu. Concurența eșuată a lui Eninescu se situează la nivelul grupului. Varianta sa este tolerată de junimea, dar nu este acceptată ca ideologie oficială, la fel cum și subgrupul său este tolerat, dar marginalizat în ierarhia grupului. Eșecul intelectualilor, ca și succesul politicienilor, se produce concomitent pe două nivele, cel al ierarhiei junimii și cel al ideologiei. Intelectualii sunt, deci, lăsați să alunece de pe poziția de guvernanți, pe aceea de executanți. Producțiile lor sunt tolerate, dar nu clasificate ca ideologice sau politice. Singurul lor statut oficial este acela care le revine prin ideologia subgrupului învingător. Sunt scriitori, o variantă de tehnocrați. În 1881, intelectualii ignoră schimbarea de tactică a lui Carp. Iată un semn de independență. Presiunea politicienilor crește. Slavici și Caragiale părăsesc redacția de la timpul, eminesc cu lupta de unul singur și se prăbușește. După moartea sa psihică, Slavici va merge la tribuna, iar Caragiale își va căuta calea printre noile orientări din anii 1880-1890. Acestea vor recupera varianta Eminescu, care devine dominantă la începutul secolului XX, în populismul lui Iorga și la Samănătorul. Noua șansă a lui Eminescu este semnificativă. Varianta sa era de fapt pre-populistă și de aceea nu putea fi selectată de Junimea. Pe de altă parte, populismul lui nu implică o conștientizare din partea intelectualilor ca atare, așa cum vor face populiștii de la începutul secolului, căpătându-și identitatea printr-un acces violent de vinovăție. Intelectualii de la Junimea își simt caracterul diferit prin refuzul de a se legitima ideologia și prin marginalizarea la care sunt supuși. Statutul lor se constituie printr-o negare și nu printr-o definiție pozitivă. Singura reacție pe care o au este de a refuza statutul de tehnocrați printr-o insistență extremă asupra propriei variante ideologice. Eșecul înseamnă căderea lor în boema, prima boema românească. Intelectualii de la Junimea pierd ocazia de a se defini ca grup specific. Ei nu fac decât să aspire la statutul altora, acela al ideologilor. Refuzând statutul de tehnocrați, cerând să se exprime cu voce tare în problemele publice ei sunt deja intelectuali, numai că ignoră acest lucru. Junina era la început, în anii 1860, un grup al inteligenției românești unde exista o anumită diferențiere internă între fondatori, guvernanți și executanți. Prin punerea la punct de către Carp și Maiorescu a sistemului social, prin alunecarea grupului către politică în anii 1870, această diferențiere este împinsă către ruptura din anii 1880 între guvernanți, deveniți politicieni și executanți. Ea este acceptată de Maiorescu și Carp, care speră, conform teoriilor lor, în transformarea tuturor executanților în tehnocrați. Maiorescu, ideologul, și Carp, politicianul, vor fi mulțumiți de succesul operațiunii. Tehnocrații rămân în afara politicii. Succesul nu înseamnă însă că triumful este complet. Mai rămâne un rezidu, cel al executanților, care nu vor să devină tehnocrați și care astfel ies din sistem și se instalează în afara lui. Aceștia sunt intelectuali, o categorie neprevăzută nici de maiorescu, nici de carp. Nesupușii se vor întoarce împotriva sistemului care i-a eliminat. În anii 1880, acești nesupuși sunt doar neliniștiții în căutarea propriei identități pe care o vor descoperi abia spre sfârșitul secolului. În anii 1880, Junimea demonstrează clar sfârșitul ideologilor. În 1871, când ministrul Costaforu îi propunea lui Maiorescu să intre în viața politică, avea loc întâlnirea de la Sturza pe care Maiorescu o va comenta un an mai târziu. Scena are pentru mine o altă semnificație decât aceea dată de Nicolae Manolescu. Pe Maiorescu nu îl liniștește contemplarea eternității artei în fața agitației cotidiene, ci îl chinuie alegerea între ideologie și politică. Sănătatea nu este în în cazul lui, decât o tehnică de convingere și un efect de stil, care șterg, ca de obicei, la Maiorescu urmele subiectivului. În decursul acestei scene, Maiorescu îi observă pe ceilalți și, în același timp, ia parte la decizii. Ca ideolog, încă se situează deasupra intereselor ca politician este deja prins în ele. Ca ideolog gândește că poate este momentul să coboare de pe culmi pe unul dintre versanții muntelui către politică. Ar fi putut alege în 1871 un alt versant, cel al științei, de exemplu ca lingvist, își demonstrase deja competența în acest domeniu. Plasat la înălțime, ideologul este echidistant față de toate câmpurile acțiunii, artă, știință, politică. Maiorescu alege politică. Nefericită alegere pe termen scurt. Carp, politician profesionist, revine mai târziu de la Berlin și îi demonstrează inoportunitatea petiției Sturza, care nu va fi, de fapt, niciodată discutată în Parlament. Nefericită alegere cu scadență medie. Maiorescu nu va mai scrie, timp de aproape 10 ani, articole importante. Nefericită alegere cu scadență lungă. Maiorescu, politicianul, nu va supraviețui ideologului. Din potrivă ideologia sa și sistemul său normativ, domină și astăzi cultura română. Vremea ideologilor era pe sfârșite, cea politicienilor sosea, deja începuse. Apogeul politicienilor este anul 1881. Carp trece de la contestare, la organizare, de la discursul ideologic, la reformele politice. Maiorescu nu are nimic de spus, îl urmează doar. Trage concluzia câțiva ani mai târziu. Anunță sfârșitul criticii normative, altfel spus sfârșitul ideologiei și al lui însuși. Poet și critici 1886 este transpunerea în literatură a erei noi. Literatura, ca și democrația, sunt fapte împlinite. Nu mai este vorba de critică, ci de organizare. Piața literară, ca și celelalte piețe, își reglează singură producția. Criticul trece la analiza detaliilor, își organizează teritoriul, le acordă lui Caragiale și Aminescu ceea ce li se cuvine. Fiecare grup social, fiecare scriitor, după dobândirea autonomiei și la adăpost de amestecurile din exterior, trebuie să primească dreptul după ce și-au făcut datoria. Era nouă înseamnă victoria lui Carp asupra lui Maiorescu, victoria politicienilor asupra ideologilor, excluderea tehnocraților a lui Eminescu din circuitul politic real, dar și apariția intelectualilor ca grup specific. Ca intermediar cultural-politic, junimea își trăiește sfârșitul. Asistăm acum la ruptura între tehnocrați, politicieni și intelectuali. Arta autonomă se naște în singurătate, pe când politica își face jocul la adăpost. Intelectualii își vor descoperi identitatea și vor alege discursul critic ca discurs propriu. Notă. Discursul critic îi caracterizează, după Gultner, pe intelectualii umaniști ca și pe tehnocrați. Se constituie din refuzul autorităților sociopolitice și din organizarea logică a argumentației strict profesionale. Este evident că discursul de întemeiere, întâiul discurs al Junimii, este un discurs critic în sensul mai sus menționat, dar devine treptat un discurs politic în care argumentația logică lasă loc retoricii politice. Am încheiat nota. În secolul XX, intelectualii de toate orientările, nemulțumiți și fără putere, se vor întrepta împotriva purgheziei. Ei pot spune orice, pentru că aproape nimic nu contează, nu mai au acces la deciziile politice, așa cum mai credeau încă în vremurile bune apuse ale anilor 1870. Dar spre deosebire de tehnocrații supuși, care muncesc în liniște, intelectualii nu acceptă sistemul și vor face să se audă o voce critică. Inteligenția va fi populistă sau apolitică, modernistă, sau elitistă. Acestea sunt la sfârșitul secolului XIX cele două instituționalizări ale literaturii în România și ele continuă într-un sens care se cere încă studiat împărțirea inteligenției în intelectuali și tehnocrați.